ان له روز د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د مبارک سیرت د درس ور دي چې پر خبره راشي د ری ور چې په کې د اسلام حقانیت معلومي کمزوري مجاهدین الله یې پلی طاقت باندې اس زوړوري کی دلیل به دي چې د زمونږ د الله قوم د اسلام د حق ده مدینه د مکیه خبره ور ورشد او ابن عبد الله الخزرجی غزای مکه ورا په رجم او شریزه صورت حال او عبدمر شو پلانې مر شو پلانې صفان امی... ابن امیہ ویلو چې دماغ خراب دی وی دماغ مې خراب دی استاپلار ورور مولي دل چا شو وشه افرابی ابو رافیق خلا کې چې مله هم خاله وراره راغ او ته پوشته هو کې داخل کمل شو وی ما ویل چې د ملایکه دي ذلکو مکلر غلی دلکو مک دوجنه د مجه دغه حاله دی ویسته هما باندې دوالو شروع دریم خبره د مکه مشرکانو دا وکړه چې لکه ځاړه وب بندي او سره ورو مې وګیدا یو لید محمد صلی الله علیه و سلم خو له زکه زيتنو ورزوک به ورزو شه بد دي بندین وبانی فی دی روانه شي اچھا بهقدره گئی سبيرا خوشي پینځم د اسود ابن المطلب بګه درې ځمن عاقیل حارث ابو حکیمم ورو اغا خرج رد پړک بل شو چې ووسو ځاړه چې شیرني شبګم در رسول الله د ملګرو مابین کې اختلاف را لپاره د غرامت کې کله د مجاهدین مابین کې اختلاف پر شین سنندې درېږي زمونږ الله سور کې چې مجاهد انسان په ډېر اوښه توسيره ولري اوچت ولري په مار باندې دا څسر بحثونه کو باندې و کې بل باندې و نې کې دا بڅنګ الله راضا کول فکارت نبی کریم سره صلی الله وسلم په مدینه منورې له دوه قاصدان او زید بن حارثه چې زیره ورکا الداخل کو دا افوا غډ غډ رسول الله شيخ نزياد مزيق الاقف ما بينك رسول الله كعب ابن عبد الله الخزرجي یو ملګری په غنیمت باندې مقرړ کړي واغې تقسیم کې او نظر ابن حارث سره او سغي او وجلو وجدا او شي اخلي کفار او جندل اس کني وره او بل رسول الله مخالفت کړي او کو زبيله اخر شي کړه نو نووي ورجله کو ابن ابي معيط ومرا ميدان لګي اغه وچته چې رسول الله پرې مرہ کوي چې صدرت شولې و مکه کې او دا غبرې سربندې لري و غیره اشولې و ایمه والو نبی کریم علیه وسلم ملګری له دې کېده چې قیدان شر لري کوي ابو عزيزه ابن عمر په خپل فرمایي قسم الله چې به کجوري خورې موږ نه وې ډوډې را کاولا در رسول الله د نشنا ملګری د الله نبی فرمایي وي تاسو بهترین امت وي وجدل شي اشيرانم تړي ساسو د کېره د وجهه عيسى او غي توفيق د ایمانوالاشو ایمان راوړل دې نو روس سبی ایرق زبی علاقه کې ابو هندي وسړې واغه به روس ایمان راو رسول الله صلی الله علیه و سرات راو روانو د اسلام د غاجانو استقبالي وکړه خره غلاس وی سلام ابن سلاما سلام به کې خوشتبي وکړه چې نو په میدان د جنگي د خځي سملا ولې د کوفر غدشي ولګه کې رسول الله تربيت قوی خلکو غوښه الله تعالی نه ګر وسيدرس الله رسول الله وعلى ال ادا الله النبي ما ویل تبقى فیلی بصیجی خبر مشت جنگ لجه کاتلین زبر خوارستان جدا کړي رسول الله ورته صدق تا بی ویل شره شران سره شیخ ابو بکر شه ویل فی دیا عمر بن خطاب هو جلی بګار دی الله بن رواحه ویل وی د شکار بګار دی پور الله بعض انسانان د شیدل کا ابراهیم او عیسی نرم دل دیل او بعض د شیدل کا نوح او موسی موسی علیهم فيديت واخصه جم قال لي تول نازل خشينه بره من الصبر ده شغله سيرن سنه هو سيد تو يا كارين وين تو ياول بكاري جلالي عمر زله عمر تو يا رسول الله ولي جادي ويوجد هذا الشيء دق خلق عذاب را ما ولد ادنى من هذه الشجره و صلى باجي ده عمر زله هو سيري زي ده غدا نظري بربر الله وحده اللي قال ده باجي قيدنا سنوس درو بي واخصته ده <تصفيق> باجي نظره ده باجي نظره باسو طرف یې سینې وی ورجه د متنی دی مالګر له تعلیم خې د کافر تعلیم زکول جېز په نهشتونو باندې او دمت معلومه شو چې انسان انجینری دی د دنیا علم باید ځدکی ځکه اسلامي خلافت کې دې ضرورت دی ډاکټر لا ضرورت دی انجینر لا ضرورت دی بلله چې په اسلامي عقیده او نظریه باندې دا ضروري ابو دعاء ابو عز شاعر الله خوش د نبی کریم علیه السلام سنور جن رب العالمین لوقف مال ناس ولا او در رسول الله دا مقصود چې د الله په دې ځمکه باندې خسته انسانن پیدا شیدل د راشد الله بندگی او عظمت پرې ځړ کې او ما قالوا ورم کړو ابوبکر ورکه عمر ورکه عثمان ورکه علی ورکه معاويه ورکه طلحه ورکه سعد ورکه او غیره رضی الله تعالی عنهم اجمعین په دې قیدانو کې ابو عزاء الشاعر <تصفيق> رسول الله لدئ تمالوقي وي ويلي هذا الله نبي ذي مو فقير او محتاج او تما سركرو او ما خوشا سبب بلا كار ناكون زمو محمد رسول الله رهر مشفق او رحم دل انسان دي وي كل جدا خوشا خوشي نحبل كلشي دما كيل لاون خپل بريتان تا عليه السلام بعض انسان په خپل إن... احسان تو پکه ارداشي محمد رسول الله توصيف تا کړي او په دې ایمان را راوړې چې په میدان د جګړي وني ولا موضوع سره اصله وا کده عمر مخله ورغله او جلمه لیکن دې رسول الله ما سره ده احسان او کي خوشي کړن د کوره باد او زبيد ایمان راوړم كنور اسم نه دایي مقابله بيدونه کړ بريتانو باندې ګوتي ولي وګوراس مات شل کی وو دا کار او هغه اسم د صحابهون نه نه خلاص کی پکه د وحد نور سبب له غزا کې به اسير کې چې کله اسير کې رسول الله صلی الله علیه و آله تملق او یا رسول الله دې بد میکړي اندره لپاره بدانه کومه خوشی کا رسول الله ورته الله ینده المؤمن من جح واحد مرتين المؤمن انسان د یو سړي نې د وکړ دې چلي کې ګینه ته یو من سره دا بوفایي کړی دا د بیا د موږ خوشی کوي یو سړي ته لقب درکې دوکه سره وکړه خیانت سره وکړه به په دوکنه شي کې ایمانی مؤمن به دوخې ری کوي خوې صحابو لري د سره نو قلم کې دریم کس سیفي ابن المطلب دیوبل اسیری لري انتي غريب وي یا رسول الله ما مفکا غريب هی موده موده پیغمبر له سامل ګورل چې دا, مو دا. دا غریب دی خوشي کې اغه هم خوشي رسول الله ډیر احسان ولا شړیو دریم کس عباس رسول الله چې دا محمد رسول الله کا دا پی گیرش. دو آخی دا کو دا به ګرش د سړ دوه اخیو یو دا چې دا لري ملګرو او ټینګ شمشه کول لکه یو شړې جوړي نبي کریم رحمت الله <سلام> و سلام او دکیدونه صحابه ورته ی رسول الله ولې نو دکېږي کې قسم بالله چې د عباس د زويرګي م مقبول نه پریدي ګوره دا امیر المؤمنين دی په خپل نه شي خلاصو نخلا سيد رسول د ملګرو سره د بارکه مشوره وني وی به د عباس دا زويرګي چې د مقبول پریدين از ما خو تر دي مجاهدين په شوره لنو ایستره پونی مړي ورته آسان کړو خوشي کې بيد انصار وی د عباس قسم ذکر رسول الله نه چوده در مدینه والا دا خریبه مونږ خوشو کوو فدی بم ته نه الله در پر به پریدو محمد رسول الله عليه وسلم نشه کېره دا موږ له پیډره کې کزما 3 دینه ول راغله فدی برکه عباس بقبل فدیم ور کې دنه فلبم ور کې عقل ب ور کې دبل حریب ب ور کې عباس باندې کې رسول الله دا حکم ما خو اسلام راوړې پټ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارده وی وی کته د کافر په سب کې ولاړ حکم د کافر دی چې کله یو سړی منځونه کوي روزی نشي دعوتونه او حجونه او ګیره پرخه پړګي والو دا خو چې د کافر په صف کې ودرې رسول الله فرمایي چې د حکم د کافر دی کو دي وژلو دا مردار و کتی و شوی. که مال دی کتي وژله شهید شوي کما د ورنواخصو اصل حد ورنواخصو ګرداسته پر غنیمت ساسو دا فهم پا د پاره صحیح مثال څرګر کوم به به دي باندې ار سړی به سو چو. اسلام دین نشول شو شړې دي منځنم کوي درسونه دین کوي پړګریم تړيو اج دین کوي صدقي دین کوي روزي دین شي قيام الليل ولې د کوپر پخوا کې او لرم وروړم سوليګم رسولګم ماته اخلم او دېجب کې اجو بلډنګم کورونه به جوړوه الګزمو شرما نه انده اسی دروغجن شړې دروغ وي اې دې مشال پواکې نبي اسلام ورګې دې چې لکه او دس یو سړی او دس وکړي چې معمولونه هوا ته لاړه دا او د دا خو مونږ وکړل لیکن دغه واقع شته ماته اون کې شته چې دنه لک حوالا راتسم او د ش مات شو کنه شته کدا دا, دا خبرو چې ما په شیمپو باندې د مکو منځلو په صابون باندې مې د لسو منځلو در کې مې منځلو ډیر زور میکړی رې مونږ ورته چې ارش نکړی هغه د کړی رې خو چون کې سره معلومه حوالا دستا او د ش ماده د اسلام دینم د قشې مثال لکه او داس د لا اله الله د کفر په خوا کې بيدونو سنیږه ک مونږ الته سنیږه مونږ په داس صورتي حاله چې د عباس فیصله وکړه رسول الله د دې شرې بهمان نش پاتې کې اسلام چې موږ راوړو ایمان موږ چې راوړو د سنواخیز لري توجہ تقریبا په دیرشه یو دیرشینو باندې اسلام بربادي چې وشې نو باندې ځان سره وشماره اولنې چې کله انسان کفر او شرک کوي د دې ایمان او اسلام برباض شي دیم چې کلی یو دا و چې موږ د تو بندګۍ کوغه دغه بندګۍ کې وغه دغه بندګۍ کې به رب العالمین د دې شرې اسلام برباض شو کفر راي را را را را را را سوره احد سوره زمر کې الله پیرات کړي شیخ الاسلام ابن تیمیه ورساله ولیکلا الواسطه تو بین الحق والخلق او خلق الله او مخلوق ما بین فرق دی درې خطرنا خطرناک خبره ده محمد بن عبدالوهاب رحمه الله فرمایي وې چې کله یو سړی مشرک ل مشرک ونه او کافر ل کافر ونه وي دا سړی په خپلم کافر شي دسی موایشل کې زمونزونه کو زرو جینې سما او ست په یو مشرک او کافر تیریږي او ته دغه دفاع کې چې نه تا غوډه بزل کړی او پرونو دم دا جمع کې اثر او دا حج دم کې لاړو پلان اله لا، نو اهلیو فرمایي چې کافر او مشرک لچا مشرکونه ویلې و د سړې ایمان نخلاص دا دومره خطرناک مسله څلورم بدیبه نه سړې کافر کې چې د محمد صلی الله علیه وسلم دین کامل دینونه غړې لکه د دین د نبی کریم علیه السلام خوښه ناقص تین دی پلان یې پوره او پلان یې پوره کړي او پلان او پنځم چې کله یې د اسلام سره بغوز ورانه ولري دی سړې ایمان پریخود د سړې کافر شو شپګم چې کله یو سړی د اسلام پر استحزاو کوي د اسلام د دین پر ټوکي او ملنډو کې او قرآن پر او موس پر جمعات پر ووم چې کله یو سړی په شهر کې په دینه باندې چې دا حلال دی قران کې الله فرمایي ته کافر شو اتم چې کله یو سړی د کافر په خوا کې ودرېږي دا معاونت کوي دا تایید کوي دا سړی د ایمان نخلص او د کافرت نه هم چې کله یو سړی اغه د شوید خپلاني سړی چې روي دا خیر د دین کې را داخل نه دی مطلب دا کدا سړی مسلمانان د مونږ دین کې ادارې دی تول مسلمانانیو نبی کریم علی السلام نے رب العالمین فرمای تر مر پوری ته بندگی کا وظیفہ بغیر کمزنه ورشیدو رسول اللہ صلی عظیم شخص سے دے غیر منز کې مدار منز نه کې اکثرا خلکو یزبون پلانې سے ورشیدل دي مونږه ضرورت نه لري او لسم شي کړه شریعت اسلام نه اعتراض کی دا کافر ای ولسم اهلی مذاخره زګر کړي د چي او سړې غیر لاله سجده کوي سجدا فلما جاء الاسلام بطل زارک بالسلام ابن کثیر و خطیب شربینی فرمایي چې کله اسلام راغې نو بس دا ټوله مشرې پر سلام علی ختم کوي سجده مچدي به واج الله لك او بل چا لا نبی کو دو لسم چې او سړې قران راوالي و غپدي ګندګي کیو غرزي د پاسه به تشمتهجو کیه ای پهلته مانی وي وای سړک کافر دی لسم چې کله او سړې جنا کیو خو بدینت باندې شیدا مال کار د ګناهی او ځال له حلال غنی دا کافر دی لیکن کی اوسړي غره کبير او کړو حلال نه غنل زالم علامه ته غنو بیا دا ګننګاری کافر بني او سوال له سم اهلل فرمای چې اوسړي د شيخ دیولر چې بلکوس مره پارا رب نشته معبود نشته او اس مره پختنه نه کوي دا سړي کافر او پین له سم اهلل مداخبره ذکر دا چې د اسلام دین د تری وخت پوری غنی مړ د لاس کو سول د غلان پغ د غلاګرنه پغ وخت کو چې کو بس دا سړي کافر شپارسم چې کله انسان دې چې عقیده چې دا علم حادثه ده حادث نه دا قدیم دی په خپل پیدایشي ولرې دحرین واقعده ولا سم چې اوړه دې چې عقیده ولري ولا سما دې چې عقیده انسان ولري چې دا قران کریم د الله کتاب نه دي بلکې رسول الله د ځان جوړ کړی دا شرم کافر ده د څومره خبر نه خبر ده اتل سم اهللهم فرمایي چې دې ملائکه بار کې دې چې عقیده ولري دا د الله نورې نه دي ام او نو نسم چې محمد رسول الله علیه وسلم غورو بارکه سړې دو کو پراقیده ولري لعنت الربانی وای په صحابه او ایمه مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایي وې چې کله په سړې باندې شپتی رشوه او صبح صادق قربان دراغه او د یو صحابي سره د ظریف اندازې کې د په سړ کې ورانه و چې ابو بکر دا رقم عمر دا رقم معوی معاويه دا رقم تر او پلان دا رقم وې دا سړې د سره کافر او شلم چې کله سړې په ایمان نه یویشتم اهلی مودا خبر زیگر کړی دا چې قرآن په مقابل کې بل قانون لا لبیک ویل دروشتي کفر ثابت ویشتم اهلی مودا خبره زیگر کړی چې سړی د ایمان په نیامت باندې ناشکری ووکی دروشتم خلکو دا خبره زیگر کړی دا چې سړی د اسلام د ایمان په زوال باندې ونی ریږي چې دا ابوسمنه ختم شي او څلور یشتم مینا نظر ورکول کول د سړی ټول اعمال بربادي کافر کیږي پنځو چې کله سړی اسلام باندې شي او شپږ وشتم چې اسلام د زوال یره ورسره نه وي او وشتم چې مسلمانانو له ضرر ور کوي او وشتم رسول الله فرمایي چې خلکو پوره نه یو عمل کوي جزال الله عمل کوي د ټول عملونه الله बर्बाद کی نه وي چې کله یو سړی د اسلام د مسلمانانو د بچیانو او د مسلمانانو مسلمان پر اصلي هر اولی د دشمن پتايي او دیر د يهوډانو سره وسره دوستانه یو د يرشم د اوی سره مشابهت د یودیش کرونه چې کله انسانو کړ د سړی د ایمان نخلاص نو رسول الله ورته ویلي اگر ک ایمان راوړې پټه خود کوبر پتاید کې ته ولاره تعالی تړک در قبول پکار شيخ الاسلام ابن تیمره رحمه الله فرمای وک چیرته سره کوبر پخا کی ودریم او قران کریم ما په دې خپل سرباین ویل ز کاغه شیخ الاسلام د ټول امت مشتمل مجاهد لیدل شیز مجاهد دا امرو وی اول گزار ما لکه دغه نورسه به کافر ل گزار ورکوا نو ابا سه دا خبر ورکوه وی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم علیه السلام ورته وی ته چراتلین تا چ ام الفضل لوی و لسمت دیار لا چې دا سره زرم فدن تکي خود لا خو کچیر ته زرا علم ما بخپل مالک قسم به رانغلم دا عبد الله له ورکا قسم له ورکاو فضل له ورکا چې هغه صاحب یا رسول چا پکړ وی زال ایمان راو وی بدی باندې خوشبويي موږه خوشبويي ولاپويته دينه پوشته درښت هم نبي او مخنه وي ته مال <سؤال> مالويته <سؤال> نبي عمر رساله وي وي ويکاسما پلار خطاب چته ایمان راوړې دمره خوشاله نه وي خوشاله شو نه وي لکه ابو عباس ماني وجذاده چې د رسول الله مطلب دا چا عباس ایمان راوړي وې زما سره خوشاله خوې هغه بده جنګ کې ورګې شوې ایو او خوې سلبک درحمه تقریبا دوت ونیم سوو پیغمبر رسول الله مخاره اورې بي کله چې دا خبره ورته وکړه نو الله ربوش دایته نه حاصل کړي اے اذبیرانو کتا سو ایمان راو لو الله به توسل به کنه مو کې او ته قشام رب العالمین توسل مالم در کې عباس سے فرمایي چې مالک الله مال را کې دويم ش او ته ملرم چې الله او مال معرفت نصیب حلوي غلامان به رسول الله وره کړه لکه دا خبر شي انس ابن مالک کړي وا هغه په دي طریقه د بحرند علاقې نه علا ابن حضرمي د شوهابري پیغمبر علی الصراط والسلام له دا څخه تو عشر تقریبا یو لګ درهم راونه وایي د سروشینو بی په وسیله حدیث کې راځي پیغمبر علی السلام ماته کې منظر لا دا ډیره کې پیسې وبدي جمع کړي چې پروتور ویم نه کاته رسول الله دنیا سره زموږ اعتبار نو چې مونږ کله وکړو کې بارود ډیره کې په خوا کې کې ټول لري ملګرو نه ډک دي رسول الله خو شپې موږ نه نه کړي پیسې نه ورډې څخ الله و آو الحمدلله حلال به څړې تلپ یو سړی حلال مال غټی تجارت کوي بارګی نه بلو بلو دا د دشنی شل کده دنیا پر سړی ده دا او یو کار دی دا رسول او کار دی حرام نه روا دي دروغ نه ویله وی رسول الله دې پر راغلو یو لور کول بل لور کول فحت عباس راغې د سپلو زرو د سرو زرو پیسو نه یو پوند وتاړو و وی راځي پیغمبر سره مل وی نه ملګر له تاسو راځي کې رسول الله نه کوي به چې زوروالو وی راځي کې ونه کمې کړې قدرم کوي زوري و پشا کې پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم <من> د <دسلسة> عباس څخه تا کاته د نظر ته ناله عجبا وی تعجب وکړي چې د مور سمر ډیر مازان سره ویلو او بیدایې تونه ویلې الله ربلت وی دی اسیران له ویلو اسلام راو الله په مال در کې سمر ان ته عزت مال ور کی ډیر چلورم کسب دي کی ابو دعاء جوهمی توجو دیبل اسیر دی دما کې مشرکان په خپل ما بین کې دا پیښلا وکړي الله لنو ورزو کو ور شو کې خپدایمن من څکه چکلش پښواله <سؤال> نو د دې سړي بچي راغې او څلور دره درهمه راول رسول الله ملګری اور کو چې ما پلار خوشاله شي او پری دی خپل پلار سره احسان وکړه اگر کوړه دا کافرنده خپل پلار سره احسان کړي د الله رضا پدی باندې چې سړې کوشش کوي چې الله راضي شي په مسواک کولو باندې په مانځب باندې په زکات باندې په اخلاص باندې په الحمدلله باندې د مور پلار په احترام باندې او دق شان دالار رسال او مخلوق نق قپکول تغيب باندي علم باندي رو جماندي ذکر باندې دعا باندې مصیبت بان بان کی د الله قانون باندې رسال خ کلمه ويل رجوت بالله رب من ذا الفاظ ویلا لو پدی باندې شل رب العالمین راجگی دی کافر خپل پلاسره احسانو که عرب دي باجي کچ پتونمو پلاره دو دبد رسول <سؤال> الله <سؤال> په خلاف بنی شیرونه جوړاول <سؤال> اسلام به کې بد تا یو چې کله ولونه مې کرز ابن حبشر هغه ورته رسول <سؤال> الله ودا د ټول عربو خطیب دی شاعر دی ډېر او چت انسان دی عالم دز منګه یا دا رقم سره دی دو ددو په ځای بسدل تکینم دا خوشی کړي د مکینې په ډېر وړې برته وېدا خلاص شي رسول الله ورته دروستره عمر سره ورته ویل رسول الله زما خبر له متوجي شوه څنګه وېدا سره ګور شاعر دې کومګه خوش ګوري اسلام باندې به بی بی بی بیانې یوه د فاصله شونډش کېدل و اعلم وېدا ته وګا خو نه پیوباش که سبا چې ته خوشیم شو دې اسلام په مخالفت کې و دې کې چې شیرونه بیرونه نه وینس سوسو به کوي او عمر چې بری غیرتي سره و د الله پرروضه مې غیرت ته دی. د دیو جنا رسول الله فرمایي چې دې بلډینګ ما په جنت کې وري دو ور داخله دې ما خدای شو و ایسو رسول الله ورته دا کار نه کړو دې وژن عمره یو خدای چې دا مسلمانه او دا ناروا دا نن غربین اسلام له دا درس ورکیب ومن بشر دوستی کو د کژ حق واړو د مور حق واړو د خور حق واړو بشر خو محمد صلی الله وسلم دی چ ساس او اسیر او استاذ او مشترختیب نیول او غاكونه اورباني او باسینام نو بشر دوست په ټولو بشر دوستانو کې اغه یوازې اسلام دی شعر چرې پر حق ور کړی دی د اسلام درته نمک دی یوه جت تاریخ د نو تاریخ د این دوال دا تاسو وګورئ چې د کژ په کوم انداز باندې دوستایلا دا خدای اسلامو چې دی لږ درور کې نه زر نه په یګنه دی او په دی هغه مزخرف خبرونه حق نشته او شريك دفتر نشته او پلان نه نشته دانی دا نشته دا رسول الله دا مسلمان دويم وي عمره کدا کار وکما دا الله د حملنه یریږه په قیمت قیامت او ان كنت نبي ان اگر کس نبي ما لپ ما بننت او درې مور ته ویلي وې کې دې شې دې وخت د اسلام دې ترقي او شپتونو کې پتا به ونش او کار به په دې طریقه باندې دا وشو چې نبی کریم علیه السلام وفات شو ابوبکر چې امیر المؤمنین شون او چې زکات دین کار وکړي چې تداد کړي علي څو یو دقه سهیل ابن عمر تقرير وکي وایي ول شي عربو په اسلام کې ورسره داخل شو بیا اولتي وځي ما عمر شه فرمایي د رسول الله را خبره یې ما لرایا شو نو الله ور باندې ټاکید وکي شپغم کسب دي ابو العاص بن ربيچه در محمد صلی الله علیه وسلم زمو د جناب دې چې کلهونه په پیډه راځي خو به زکور چې کله احوال ویلې ګو ورته خپل یو حرب په پیډه او دا حدیثه کبراء ورته ور کړو مرتب عندي نور د پارا سترم ور کوي نور شین نور کوي ارڅ ځړې ور هر ولې دوه لها رقته شديده دير سخ انتيجهته وجل ادوا یوخه په خبر له ساته السلامه خدیجه کبریه را دشوار دغه اول نه کزوه او ډیر اکرام او ډیر خدمتونه در رسول الله کړي وو به اړینه کزره و هم د خپل لو د مسافری ورته را دشوار چې ځما لو ګوره په حرب کې پرته را د کافرو په منځ کې پرته را عثمانه مسافر اود هغه چې غی ملاقات وکړ حالات لیکن حالت د چیرې چې وسنه رسول الله دیو جن او ځاړه عبد الله بن مبارک به چې توا لري خپه او ستاوی تاندي کي شرطه مو خوشالي ونه ليده وي خفقان خو پديماله راجي زبث څنګه خواند اسلام فيغلي هغه د دشمنانو په ځولانو کې پروت زمونږ د اسلام فيغلي هغه د دشمنانو په ځولانو کې تړلي او مونږ د له خاندو په دې وخت کې ويسز ما خاندانه شته دا. رسول الله کول مشوره را جمع کړه وې ویلي ودا او دا وي ترې زينب راولې ګو وي بالکل سيد خواغلي ویلي چې زما لور برالېږي ځکه کافر انسان سره د مؤمن نه نه ورته <تصفح> زی وی لري رسول الله بالکل سیده ابو العاصم له ابي شي كلام وكيل راغن وزينب رجل نهاله وي اتصح ما در رسول الله صدش کل کړي دي زينب رجل نهاله پرموي ما خوره هندره لتابان چې بل ځای نزي ناغ شوخه غوندنه ورته راځي وي ګره کچري په کار منت خدمت ته تیار وي مې مالې وي تلک شي جی پلان کرا کچري په کار منې درکوي شوینا و وی سبا به راغلا و څل کیهه پیدا شو شي اصلي نه د جاسوسنه مائنه خوروانه شو کینه نبی رحمت شو زید ابن حارث او ابو الصحابه نبی کریم علی السلام تر اولی د بطنی یوجش بالاخه کې پات شو تقریبا 115 پیل تور ته وکړي د مکی بازي بدمعشان خبر شو چې د رسول لور روانه ده ورسته نه وې رسول الله دوی پس روان شو زید کیوال اخرشه ور رسیدل توا وې پدې جاي کی تریونی چې پسراوي شه دیکھېب د پهوک باندې سو روان حبار ابن سوادی اسود منامه باندې وشلو چې نه یې بیرو چا تکړه د دوخ د وینې دومره شوري موربړوي کې ابو سفيان د خپل ملګرو له ویلې بيدا څومره بي غيرته کار مکه چې په خزه باندې مستهره او چا تکړه زمونږه هغه کسمور درچی وی دا ویلې د خلبه دا چې په شروع وکړه بیرته واپس کې دا چې دا قوقا کله کله شروع دا ویږي خپل فلاره کوي امغه ش بیرته واپس له څوره جوړسته زيد ابن حارصه قالا ور له دې بل سړي سره اسلام المديني منوريلا تقریبا شپکلو پروشوندې دلته سوال راغی چې جناب رسول الله د پردي سره سره څنګه دا غو پرده په کار دا یو وجدار چې په دیو وخره پردیو کم نه ذکره پردیو که پنځم کاله هجرت باندې شوی او دا اول وختونه دي دوی ما وجدار بلڅوشتای نه چې دی, دی, دی بوزي لکه دیو مجاهد څنګه په یوزي کې خاون شهید شي نه مجبور شي نور مجاهدین الاولی دا, دا چا سره راشي دریم د خلوت او سفر مسره معلوم اشوا معنا دا چې زنانه بده چا سره خلوت نه کوي په دې طریقه یو زنانه هغه به تور مثال چپلر را لږی انګور باغ لا یو باج د رښیوال سره کې نهسته نه شو په دې عام سره کلی شي دا جواز ورګړي خو جواز نه دی ورګړي دا جواز ورګړي چې به ملي بس کې نه ډیر خلک نه استي خو یوازې په چا سره کور لا کې نه اما سفر مسره معلوم اشوا رسول الله فرمایي چې مؤمن کجل جاهز نه دی چې وښ په ورس په اندازې بر کې مگر دا سره بده شړې نه او سره نه کوي بے بدیل وخت ابو العاص ابن نبی ایمان راوړ په ماشین ورسره ورولیکول لیکن داغي خبر ورسولتا تعلق لري د چي ایمان راوړ ډیر اماندار سرهو شامل لاره د مکیواله معلومه ورکړ چې موږ د پارا پیس دا شهر وردا دادا د رسول الله ملګری ورته مخه له ورو با د دیقیدی و شير کې چې کله اشر کې صحابه ورته ریه فلاں وي موږ بدا ټول مالته در کو په دې شرب نشه ایمان راوړه هغه ورته تعجب <سلام> خودشي اسلام خودشي دین ده چې په دې خلک مال ولا غي ننکه اسلام راولم تاسو دا مال راکوې دا اول نس ما خراب رازی ویني راوي ویني ځق قیدی وسیر شي مسربې قیدی دي شون زينب رسول الله پیغمبر علي اسلامي ویلي چې ګوره دا سړی فاتو شوی ري خو خاله ورنشي زه کته یا کافر د دوه وني کډیو بسره جمع کیږي نه ګوره رسول الله دې خبره لاله دې لوردا هغه زوم دي ګوره د کوبرو د اسلام صد بل پرې دي, دي نن تا چوپه مون باندې یو سره د کوپر په خوکه ولانی څویرش غټي د کوپر سره بم لا تړکی مون غاړم ورکو ډوډې ورکو پلانم کو دا پلان یې سیب دی ورور مینه او پلان یې دی دلار پر غیرت بالکل په مې کې موجود نه رسول مون رحم وکړي وې چې کله سار مون شو جناب رجلہ د جمعات په کنج کو ودریدا وای ویلې اخل خلکو ابو العاص <سؤال> ابن النبيه خلاص ما فوخانه قونده ما ورکه امن ورکه امن ورکه ټول صحابه ورته من امن ورکه رسول الله ورته و امر دوي ااو وې زمکه خبر نو زمندخوانه د عمل مسلمان چې امن ورکه به وټونو سم نه ورته امن ورکهي خدله لیکن دامن لو مكي ولا النبي سم وې وې سا چې کله وې وله نبي غول وی مالک مالونه می تسيم کړه ک نبي ااو وې خاله الله اله الا الله و اشهد محمد عبدو و رسوله ما ذاته سو غواشه غویمه وکړه چې اقدار د بندگی واسه الله دی او محمد صلی الله علیه وسلم د الله استاز دی دورت ویلي ویشکل اورته دا خبره وکړه نو په دې چې کی بیر تر راغی نبی کریم علیه الصلاه والسلام اورته خپل نور پری خدا په مسړه نکابن همس برقرار دا پری خو و جداو چې مسکی دیني کا سره شوي نو ته جد دي کم نه ده شوي زره نکابن دا ور پات یو بل شهاب له ساده بل نو سر باندې غلاړو عمرې ابو سفیان فقیزه کې داونی وغرفتار کی وی ویلی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام لوی عمرو ابن سفیان راول یې دا بدر کې مکه کې غران شیدرتلې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ورته سید اعظم لګره راول غوډه ورته خوشی کی اخرې دوه خبرې په دې غزا کې یا سور انفال کې الله څخه حکمتونه منګلځر کړې یو کوئی دا خبره منګل معلومه کړې چې یو خلکو خپل نقصانونه لمتوجي شي چې انده معنی کې به نقصانونه کوي دوې اسلامی حکومت قوانینه شیکر کړل دریم دې دا خبر معلومه شو لا شیخل کوم مسلمانانو رات سو ډلې مو مهاجر دی انصار دی, دی باسه د شری چاغا انصار مردي مهاجر مدي دا تشکري ورته وکړي او وی ول شي احسان میکړي دا مسري میکړي سکه نه مرزي لا کړي دا په دې مز مز کې اخرې خبره دا و چې د اراروان کل په دې لاسو مېش باندې یعنی دې بل کال کې به د احد غذا کیږي لیکن دوهود غزان مقید صلور کارونه وشولی او دا بنی سولیم تر در رسول <سؤال> الله جگڑا وشوا در رسول اللہ دا قتل اسباب دوی برابر کرد او د قشن در منو خطپان سرید جگڑی برابر کرد دی پاس سلید او در دیگه بقرار کرد ایم دیجا پوری پاس او بیب انشاءاللہ دوری سویو الحمدللہ حمدن کسیرم طیبا مبارکن فی